Відкриття морського шляху до Індії Вважали, що іспанські експедиції Колумба відкрили Західну Індію, і португальцям необхідно було поспішати, щоб встановити свої права на шлях до Індії Східної. Для цього в 1497 році було споряджено ескадру для розвідки морського шляху з Португалії навколо Африки в Індію. Португальські мореплавці знали, що південніше африканський континент відхиляється до сходу, адже в 1488 році Бартоломео Діаш доплив до південного краю Африки і навіть обігнув її. Керівником нової експедиції став придворний знатного походження – Васко Дагама, якого особисто обрав король Мануель I. У розпорядження Дагами він надав кораблі. Сан-Габріель, на якому Васко підняв адміральський прапор, Сан-Рафаель і легку швидкохідну каравелу Берріу. Крім того, флотилію супроводжувало транспортне судно з припасами. Екіпаж складався з досвідчених моряків, серед яких були тлумачі, що володіли арабською та африканськими мовами. 8 липня 1497 року флотилія вийшла з Лісабона і через кілька тижнів обігнула мис доброї надії. В Усті-Замбезі човнам довелося зупинитися на ремонт. Далі на північ були території, які перебували під впливом арабів. Португальцям удалося знайти союзника – місцевого шейха, який надав їм надійного лоцмана на шляху до індійської гавані Калікут. Мандрівники завантажили кораблі прянощами та коштовностями і вирушили додому. Зворотній шлях, який тривав майже рік, був вельми важким. До Португалії повернулося лише два кораблі. Половина екіпажу загинула в сутичках з арабами і від цинги. Так Васко да Гама відкрив морський шлях, яким аж до відкриття в 1869 році Суецького каналу йшла вся торгівля Європи з країнами Індійського океану і Китаєм. Монополія у цій торгівлі належала Португалії – що дозволило їй понад століття утримувати статус найсильнішої морської держави. Васко Дагама склав найдокладнішу характеристику африканського узбережжя, з якою за детальністю могла порівнятися лише африканська лоція британського адміралтейства XIX століття.